Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi. Wa rasulih muhammadin wa ala alihi. Wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jama'an ini melaikan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari, tidak pernah lupa kita dalam setiap kita mengucapkan kalimat ihdinash siratal mustaqim ketika lah kita salat lima waktu ya berapa tak semua totalnya 17 rakaat dan 17 kali minimal sehari kita mengucapkan ihdinash siratal mustaqim yang dia merupakan doa dan dia adalah ungkapan simbol kebahagiaan hamba dunia akhirat, yang artinya ikhdi nasiratun mustaqim, tunjukilah kami tuhan, berilah kami hidayahmu tuhan, asiratun mustaqim, jalan yang lurus, baca firman Allah. Antum dan kita Insya Allah adalah makhluk-makhluk pilihan Tuhan. Di mana diri kita ini dan af ini yang berumuran dosa dan noda, tapi masih Allah pilih diberikan kepada kita hidayah Islam yang tidak diberikan kepada banyak umat, bahkan kepada orang-orang terdekat para Nabi dan Rasul kita lebih beruntung dibandingkan paman Nabi Abu Qadir perjuangan dia dalam membela Islam lebih dahsyat dibandingkan kita berjuang membela agama Allah ini Nabi dibaykot 3 tahun oleh orang-orang kafir Quraisy. dia bersama Nabi bahkan mereka makan akar pohon bahkan mereka makan dedaunan di sana ada Abu Talib. Datang orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Talib berkata, Ya Abu Talib, keponakanmu ini mengacau urusan kami, memecah belah jemaah kami. Sudilah kiranya kau berikan kepada kau berikan dia pada kami. Kami akan gantikan keponakanmu itu dengan laki-laki dengan anak kami yang paling baik. Yang paling gagah sebagai gantinya Berikan dia kepada kami Akan kami habisi dia Kami berikan anak kami Kau jadikan pengganti keponakan Muhammad Berkata Abu Talib Apakah mungkin aku sudi menyerahkan ya, keponakanku untuk kalian bunuh Kemudian kalian berikan anak kalian Untukku pelihara Ini tidak baik Demi Allah kata dia Ya, selama-lamanya selama aku ada masih hidup, Kalian tidak akan pernah sampai dapat menyakiti keponakan Dialah betul. Tapi tragis matinya di penghujung hidupannya ketika akan meninggalkan dunia ini datang kepadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha mendoakannya. Berkata Nabi Ya Ami Kulla Ilahilillah. Wahai oh, paman, ucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diparati kecuali Allah. Kalimatan Wahajulah jamiha indah Allah. Kalimat ini yang akan dapat dijadikan sebagai ujah untukmu Kuberikan syafaat dari kiamat. Resi Allah. Dia lihat wajah keponakannya dan dia ingin mengucapkan kalimat tersebut karena mencari keriduan keponakannya. Di sana ada Abu Abu Jahal, di sana Amr bin Hisam. Berkata Abu Jahal, "Atarofu Abu al-Millati Abida, apakah engkau rela meninggalkan agama turun-temurun <tip> nenek moyangmu? Atarofu Abu al-Millati Abdul Muttalib engkau benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib?" Maka dia bahkan mengucapkan kalimat tersebut. Kembali lagi ditawarkan, "Ya Ammi qul la ilaha Katakan Wai Paman kalimat ini... Kembali Abu Cahal mengatakan... Apakah engkau rela mengganti agamamu... Agama nenek moyangmu turun-temurun yang saling... Mereka wariskan tinggal sampai kepadamu... Akhirnya Abu Talib mengatakan... Dia tetap... Di atas agama kaumnya... Dan dia meninggal... Mari bersedih... Ya... Pamannya meninggal di atas kekufuran. Maka Allah hibur Nabi Nabi yang sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan, Ya Muhammad, Inna la tahdi min ahabatka. Engkau tidak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau mahu. Walakin Allah hadi manusia. Tapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Dia mahu. Lahubat tidak mengenai hidayah orang terdekat nabi sementara antum menerima hidayah tersebut Allah mudahkan kita menerima hidayah karena orang tua kita turun temurun adalah orang-orang muslim masyaallah hidayah inilah perjalanan panjang yang telah letih kaki Salman mencarinya sehingga akhirnya dia dijual dari Persia dia berjalan kaki mencari hidayah ya yeah ceritanya panjang intinya mencari hidayah sampai akhirnya dia dijual oleh orang-orang Arab dibeli oleh orang-orang Yahudi Allahu Akbar Allah. Hidayah ini tidak pilih tempat ya dari Romawi Allah datarkan Suhaib Ar-Rumi Nabi kita ingin agar Abu Jahal memeluk Islam Allah pilih Ubaidullah bin Khattab. Nabi sempat berdoa Allahumma hdi ya Allah berilah petunjuk antara al-amrain antara Uman bin Khattab ataupun Amr bin Hisyam nama Abu Jahal Allah pilih Amr Allah pilih Uman bin Khattab Nabi inginkan pamannya Abu Thalib tapi Allah tidak inginkan Abu Thalib Allah inginkan Salman Al-Farisi Allahu Akbar Ikhasir kiram Kadang-kadang orang memiliki akal yang besar Kedudukan yang besar Tidaklah berhidayah kepada Islam Sekalipun dia raja-raja Sekalipun dia penguasa-penguasa Sekalipun dia bapak daripada Nabi Lihatlah bagaimana Ibrahim mendakwahi ayahnya Azar. Azar membuat berhala-berhala Datanglah Ibrahim kepada ayahnya وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِهِ عَزَرًا أَتَتَّخِذُ أَسْنَى مَنْ آلِهَةً وَهَا يَأْيَهُكُ عَزَرًا Bagaimana kau jadikan berhala berakhir sebagai Tuhan-Tuhan إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُدِينٍ Sungguh saya mengatakan, muka telah tersesat jauh dengan kaum Allah beri petunjuk kepada Ibrahim tidak diberikan kepada azar wafat Ibrahim tidak diberikan kepada Raja Namrud. Tidak diberikan kepada kaum Ibrahim. Tatkala mereka sedang lalai. Masuklah Ibrahim Al Khalid. Ke rumah ibadah mereka. Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka. Apa yang mereka sembah-sembah Yang tidak dapat memberikan fa' dan tidak mula menolak-menolaknya. Fajaluh juzanan, illa kabiran lawum kata Allah. Akhirnya berhala berhala tersebut dihancurkan oleh Ibrahim. Ditinggalkan satu yang paling besar. Mereka kaget. Mereka lihat dalam rumah peribadatan mereka berhala semua hancur. Berkatalah mereka manfaalah al dari Ali Hatina. Siapa yang berani melakukan tindakan ini kepada Tuhan Tuhan kami? Hancur tuhan tuhan mereka berserpi serpi maka berkata sebang mereka kami nafatan yang kuruhum yukalulahu Ibrahim kami dengar ada seorang pemuda yang leneh namanya Ibrahim dia yang berbeda akidahnya dengan kita berkata raja Namrud fadzobihi ala ayninas bawa dia dihadapan orang banyak Ibrahim didatangkan dengan paksa dihadapan orang banyak bertanya raja namrud a anta fa'alta hadza bi'aliatina ya ibrahimo hai ibrahim apakah engkau yang telah melakukan tindakan ini kepada tuhan-tuhan kami ibrahim menjawab bal khanu kabiruhum hadza fasaluhum in kanu yantiquun berkata ibrahim iya dia yang melakukannya yang paling besar ini tanyakan Tanyakan kepada mereka semua. Andai kata mereka bisa menjawab. Tanyakan kepada mereka. Andai kata mereka bisa menjawab. Maka mereka mengatakan. Bagaimana kami berbicara kepada patung-patungnya. Tidak bisa menjawab. Tidak boleh mendengar. Berkata Ibrahim. Lakum Memang kalian tidak menggunakan akal sehat kalian. Inilah yang akan sembah semua. Tidak bisa menjawab kalian. Apakah semua mereka ini mendengar kalian? Apakah kalian menyuruh kepadanya? Subhanallah. Patah hujah mereka. Mereka berkata Ibrahim bagaimana berbeda dengan patung-patung ini? Kenandakun sembah. atau patung, patung semacam ini. Bapak Ibrahim tidak dapat hidayah. Padahal itu bapaknya Nabi Raja Namur penguasa tidak dapat hidayah Allah Akbar Lihatlah ketika kaum Muslimin datang ya, Ke negeri Madinah Madinah memulai Islam Sebagian mereka Ada seorang pemimpin Madinah namanya Amr ya, Al-Jumahi ya, Orang ini Pembesar di kaumnya Apa yang terjadi? Dia punya anak yang telah memuluk Islam Namanya yani, Nama anaknya Mu'ad Mu Mu'ad bin Amr al-Jumhai Mu'ad ini telah masuk Islam Dan dia punya Sahabat namanya Mu'ad bin Jabal Kedua yang Islam Mereka begitu prihatin kepada Laki-laki ini kepala suku di kaumnya Ya Tapi tidak memuluk Islam Dan dia punya berhala yang dia simpan Di rumahnya ya berkata ketika temuan kepada sahabatnya katanya kita harus terjai Patungnya ini malam malam mereka masuk ketikanya tidur ya mereka curi patung tersebut setelah mereka curi mereka buang di dalam sampah pagi hari bangunlah laki-laki ini ya pertama kali dia lihat adalah Berhalanya, dia kaget. Tuhannya hilang. Tuhannya hilang. Siapa yang curi Tuhan saya? Seketika dia cari keliling-keliling. Dapatnya di tong sampah Tuhannya, bercampur bau dengan sampah-sampah. Dia ambil, dia cuci, dia bersihkan, dia beri parfum. Celaka yang telah mencurimu Tuhan. Kuahat yang mencuri mu ini. Padahal yang mencuri anaknya. Ditempatkan pada tempat semula Ya Malam berikutnya tidur dia kembali Malam hari Dua orang ini tetap berjaga-jaga Mereka curi kembali Mereka campakan Di tempat yang pertama kali Besok pagi dia kaget Tuhan ini hilang. hilang Langsung dia datang ke tong sampah Terlalu Dia marah besar Siapa yang berani mencuri dirimu wahai eh? Tuhan? Andai kata gua akan kupotong-potong tangannya Ya bersihkan, ditempatkan pada tempatnya semula. Hari ketiga lebih parah lagi keadaannya. Ya, disiapkan pedang Tuhan. Tiap malam aku enggak mungkin menjaga dirimu. Ini pedang ku lekatkan ku dekatkan padamu andai kata ada yang mau mencuri dirimu ini pedang Hah. pertahankan dirimu capek jaga dirimu dah subhanallah ya akhirnya dia pun tidur tak peduli anaknya diambil patung tersebut ada bangkai anjing diikatkan dengan bangkai Dicampakkan di TPS Tempat pembuangan sampah yang jauh bercampur bau dengan darah-darah segala macam. Ya, pagi hari dia kaget tengok Tuhanya tak ada. Dia cari tempat semula tak ada. Keliling kampung cari Tuhan. Subhanallah. Akhirnya dapatnya Tuhanya berlumuran dengan darah bangkai. Ya, maka dia ketika itu kecewa dengan Tuhannya hina kau Tuhan Bercampur bau dengan bangkai-bangkai Aku jelah menyembahmu Setelah itu dia mengasihi Islam Subhanallah Saya teringat satu anekdot ini Ada seseorang di kampungnya Dua orang mereka adik-beradik ini Ya Mereka terkenal nakal Tukang curi Ya Akhirnya ibunya ini capek sudah mengurus sana ini Hei bulan Tiap kali ada kecurian mereka tanya kepada aku Engkau biang keroknya. Tobatlah, Ya Ini orang muslim Akhirnya dibawa mereka kepada Ahli ibadah mereka Ya Maksudnya sustad nasyati Oleh ulama ini Ini ulama non islam saya perlu sebutkan namanya apa. Akhirnya marah ketika itu ulama tersebut. Saya hey pulang. Kau tahu di mana Tuhan? Ucap wajahnya. Gemetar bibirnya. Dia lihat kiri kanan. Aku enggak tahu di mana Tuhan. Larinya langsung. Tinggalkan rumah ibadah tersebut. Di pintu berjumpa sama abangnya. Dua-duanya Pencuri. Kata bang, kenapa kau pucat? Kacau bang, kenapa kacau? Tuhan hilang, dikira kuir curi. <laughs> Tuhan hilang, dikira. Padahal maksud ulama tersebut, kau tahu tak lah Tuhan melihatmu? Di mana Tuhan? Tak tahu. Lari dia. Kacau bang. Tuhan hilang bekira kau yang mencuri. La ilaha illallah. Inikah Tuhan yang hilang? La wakbat. Ya Takkan jadi roh. Hidayah begitu mahal. Wallahi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hidayah? Al-Imam Al-Luqayyim rahimallahu menyebutkan al-hidayah adalah Adal ilmu nafi ialah amalan saleh. Itu makna hidayah. Hidayah adalah ketika seorang memiliki pemahaman tentang ilmu akidah yang benar, tentang Allah, tentang negeri akhirat, tentang agama. Ilmunya benar. Kemudian diamalkan ilmu tersebut. Inilah makna hidayah. Dan hidayah. Disebutkan oleh para dan il Ada jenis empat hidayah Ada empat jenis hidayah Pertama namanya Hidayah amah Hidayah sifatnya umum Ya Allah berikan kepada seluruh makhluk Sampai kepada binatang Sampai kepada tumbuhan Berupa ilham Insting Allah yang berikan insting tersebut Ya Allah berkata tentang lebah Wahabar buka ilahli anitas sedemikian cibali puyuta Tuhan mau telah mahu kepada lebah-lebah jadikanlah gunung-gunung sebagai tempat sarang-sarang kalian ini jaya ya wamilas syajari dan jadikanlah pohon-pohon kayu sebagai tempat sarang-sarang kalian pemimanya alisun dan apa aton dibuat manusia untuk kalian Subhanallah. Lebah itu akan pernah salah alamat, pasti dia benar. Dia hisap cari pati bunga, dia pernah salah. Subhanallah. Kemudian dia hasilkan madu, kemudian dia hasilkan biji pollen untuk makan anak-anaknya. Lebah paling indah, Subhanallah. Sarangnya itu tak ada peluang lubang kosong dibuat indah sekali. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Inilah namanya hidayah aman. Ya, Anda lihat bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya Bagaimana namanya kelawar Allah berhidayah Kelawar malam hari jalan Tidak perlu pakai senter Kita pakai senter pun nabrak-nabrak Dia tidak -nabrak. pernah nabrak-nabrak Kelawar Subhanallah Ya, Tidak pernah sejarahnya kelawar Melati nabrak tembok Tidak pernah Nabrak pohon tidak pernah Allah berhidayah Ya Allah beri kepadanya sinyal. Sinyal ini akan memantul. Apapun depannya akan balik ke dia. Lebih dahsyat padarnya dibandingkan radar ini buat manusia. Kadang-kadang kapal tabrakan, pesawat tabrakan. Tidak pernah ada pelawar tabrakan. Subhanallah hidayah. Yang lebih menakjubkan bagaimana Allah buat dia berbeda dengan kita. Tidurnya menggantung. Kaki di atas. Tidak jatuh. Salah Ya. Menangcukkan ini hidayah. Antum bisa tak kira-kira gitu tidur. Antum lihat unggas bebek badan besar kaki segini, Alsa itik kaki kecil badan besar tidur malam angkat kakinya satu. Antum baca tidak seperti gitu. Ini hidayah. Wah wah wah hidayah amal. Ya Allah berikan bahkan kepada bukan hanya binatang kepada tumbuh-tumbuh. Anton campakkan biji Siapa yang menumbuhkan biji ini Membelah diri Kemudian dia mengeluarkan akar Akarnya menghudam ke bumi Menyerap Sari pati makanan dan air Menumbuhkan batang Mengeluarkan Siapa Insinyur, insinyur pertanian Gak ada Kemudian warnanya menjadi hijau Siapa mewarnai warnanya Dia buat rambutan berwarna merah Dalamnya putih Subhanallah. Siapa yang buat? Allah. Nanti mata akan temu-temuan. Dia akan mencari matahari. Kita akan di samping rumah temu. Dia akan membelok mencari matahari. Semuanya hidayah. Allah dihala kapa semua. Dia lah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan kodratnya, menyempurnakan segala sesuatu penciptaannya. Ya, semua sesuai dengan ukurannya. Diciptakan Allah binatang dengan kulit-kulit tebal lembu kulitnya tebal ya supaya enggak payah ganti-ganti baju ya coba andaikan kulit kita tebal seperti lembu enggak perlu kita pakai baju-baju gini jadilah kita seperti lembu tapi Allah buat kulit manusia begitu tipis begitu sensitif dengan panas matahari sensitif dengan dingin akhirnya mereka harus berkreasi ya berupa membuat pakaian mereka pada musim panas mereka buat pakaian tipis, pada musim dingin mereka buat pakaian tebal dari kulit segala macam. Indah lihat. Tengok indahnya antum di pakaiannya. Coba kayak pakai lembu. Ini subhanallah warna warna indah. Sepatu antum ganti-ganti, sepatu kulit. Coba bayangkan kuda, enggak ada pernah ganti-ganti. Ya lembu. Sepatu mereka enggak seperti kita Allah buat keras kakinya supaya enggak payah dicariin untuknya sepatu biar untah pun demikian ini semua hidayah Allah Subhanahuwataala. Lihat kepiting, matanya sungguh menakjubkan seperti ini. Ada matanya di atas. Coba mata kita seperti itu, apa jadinya? Allah menggunakan ciptaan kita. Lihat kepiting, kemana jalannya? Nyamping ke samping. Coba kita jalan kayak kepiting, apa jadinya? hidayah, Namanya hidayah amat Yang kedua adalah namanya hidayah Al-bayani Yang kedua namanya hidayah tulbayan Hidayah berupa petunjuk Yang padanya ada keterangan Ada ilmu Hidayah tulbayan Allah kirimkan kepada kita Rasul Rasul ini memberi kepada kita jalan kebenaran Islam Allah kirimkan kepada kita Al-Kitab Berupa Quran menuju kita kepada jalan yang benar Dibacakan kepada kita Al-Quran Dibacakan kepada kita Sunnah Nabi Ini semua adalah hidayatul bayan Setiap orang berusaha menyebarkan hidayah ini Dan inilah Allah sebutkan Al-Quran al Tentang NabiNya nya Wa inna kalatahdi ila siratin mustaqim Sungguh Muhammad engkau menunjuki ya orang kejalan yang lurus Hidayah apa yang Rasulullah berikan kepada manusia? Hidayah al-bayad. Hidayah al Penjelasan. Dan inilah kewajiban setiap kita. Setiap da'i menyebarkan Islam. Kebenaran Islam. Menyebarkan kebenaran Tauhid. Keindahan Islam. Alangkah indah dan mudahnya Islam. Hanya orang Islam yang belajar tentang Islam Tahu kemudahan tersebut. Di luar Islam. Allah sulit beragama tiap hari mereka harus terkeluarkan terkeluar uang untuk agama mereka untuk Tuhan-Tuhan mereka tiap hari subhanallah, macam-macam mereka harus persembahkan. kadang rokok, kadang abdum, kadang ayam subhanallah Islam lebih mudah Allah makbar jadi ikhwati rahimahullah sebarkan kepada manusia ingin Islam, agama fitrah Jangankan Islam itu membolehkan untuk membunuh orang tanpa hak, membunuh kucing saja dalam Islam, membuang seseorang masuk ke dalam neraka. Berkata Rasulullah, "Dakhalat imra'atun fi hiratil, seorang perempuan masuk ke dalam neraka gar gara-gara mengurung kucing. Kucing dikurung masuk neraka, bagaimana membunuh manusia? Agama rahmat." Subhanallah, agama rahmat dan jihad dalam Islam tegakkan bukan untuk membunuh orang-orang kafir, menyebarkan dakwah agar tidak terhalang dakwah dalam Islam. Jihad dilarang memerangi orang-orang tidak merangkum Muslimin, dilarang memerangi wanita, dilarang memerangi anak-anak, dilarang memerangi orang tua. Jihad bukan menumpahkan darah tujuannya menyebarkan dakwah, meninggikan kalimat Allah agar orang menikmati Islam. Nabi bukan hanya darah. Ketika takluk bangsa Arab, ditaklukkan kota Makkah, seluruh bangsa Arab tunduk di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga tertumpahnya darah tidak ada peperangan. Betapa strateginya dakwah Nabi dia mengatakan, Mandakhal Baytul Fawa Amen. Yang masuk rumah tutup pintu aman, Nggak akan kami ganggu. Padahal dia diusir. Kal sahabat sahabatnya dibunuh, tamannya dicincang-cincang. Sekarang orang kafir semua dibawa telapak kaki Nabi Rasulullah Sallallahu Sallam. Bagi rahmannya Nabi sehingga dia katakan kepada semua orang kafir Quraisy yang masuk rumahnya tutup rumah aman, tidak diganggu darahnya Yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk masjid haram aman. Dia hanya permahamkan sekitar berapa orang saja penjahat penjahat perang yang wajib dibunuh di mana pun berada. Penjahat perang yang ikrimah Kata Nabi orang-orang ini penjara perang walaupun bergantung di Ka'abah bunuh hanya sedikit saja ketika semuanya tunduk pada Nabi Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, mata dzunnuna an naf'alu bikum? Wahai Quraisy, sekarang kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Dia kuasa untuk mengatakan eksekusi mati semua pemuda bisa Dahulu kala mereka melemparnya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan Mereka mengatakan engkau tukang sihir Engkau penyair Engkau gila Segala macam tuduhan Hari ini telah berbalik Orang yang mereka usir Orang yang mereka dustakan Di atas mereka Maka mereka mengatakan Wahai Muhammad Engkau saudara kami yang mulia Dahulu apa? Kau adalah gila penyair sekarang akhun karim engkaulah saudara karim yang ini ya bunnu karim engkau adalah keturunan orang-orang mulia kata nabi inni aqul lakum kama qala yusuf liikhwatihi hari ini aku akan katakan kepada kalian sebagaimana yusuf katakan kepada saudara-saudaranya yusuf hampir dibunuh saudaranya dicampakkan dalam sumur dijadikan budak diperjualbelikan dijauhkan daripada orang tua dan keluarga Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia berkata kepada saudara-saudaranya, Lata Siribah Alaihumul Yom. Hari ini tak ada hari pembalasan. Ya Sirullahalakum. Semoga Allah maafkan kalian. Hari ini aku berkata kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Menzaliminya Lata Siribah Alaihumul Yomah. Izhabu wa antumutulakoh. Pergilah semuanya bebas. Tidak ada suara pun. Ya, aku jadikan budak Semua bebas mendekati. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Cobaan mereka terhadap masuk Mekah. Dia tumpahkan darah darah mereka. Kebencian akan bersarang. Akan datang musim yang mereka balas. Tapi itulah Islam, agama rahmat. Bukan sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang non-Muslim. -orang Islam agama teroris. Wallahi tidak. Hidayah itu Alhamdulillah tentang Islam. Jadi kedua-nama hidayah sudah bayar. Ini kita harus sebar kepada umat-umat manusia. Islam bukan agama yang menindikan. Islam bukan agama yang tidak toleran. Sangat toleransi kepada orang-orang non-muslim. -orang Tentunya dalam bingkai syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksakan orang yang di Islam. Bahkan tidak boleh kita paksakan orang masuk islam Kita hanya menyebarkan, menyampaikan sampai Allah katakan la Tidak boleh paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama ketebayanul rusul min al-ghay fa kebenaran daripada kesesatan enggak bisa kita paksakan kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan hidayah ini namanya hidayah apa tadi hidayah al-bayan wad yang ketiga ini hidayah hanya milik Allah namanya hidayatul taufiq ini tidak dimiliki seorang pun sampai nabi pun tidak memilikinya Hidayah tawfiq ini hanya milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah SWT. Kadang kita ngotot kepada seorang. Kita beri kepada segala macam hujah-hujah. Tapi dia enggan. Kita enggak perlu stres. Kita enggak perlu bersedih. Tugas kita telah selesai. Hanya menyampaikan. Dan begitulah tugas para Nabi. Kata Allah. Wa ma'ala rasulhi illa al balagh. Kewajipan para nabi hanya menyampaikan Allahubat ini hidayah mutlak min Allah Subhanahu wa taala dia lebih tahu siapa orang-orang berhak diberi hidayah siapa orang-orang tidak layak menerima hidayah ya inilah yang Allah katakan tadi innaka la tahdi ahbabta engkau tidak bisa memberi petunjuk wahai Muhammad kepada siapa yang kau sukai hidayah apa namanya ketiga hidayah taufik yang keempat tertentu kaitanlah hidayah tidak berjalan si awal dengan nafas. Hidayah petunjuk ke surga atau ke neraka di hari kiamat. Mohon Di hari kiamat orang-orang mukmin yang masuk surga lebih mengenal rumahnya di surga dibandingkan rumahnya di bali di denpasar. Subhanallah. Nanti enggakkan pernah ceritanya antara masuk surga salah masuk kamar. Eh, afwan, kamar tu enggak pernah ceritanya. Kita dan orang-orang yang akan masuk surga, InsyaAllah kita akan masuk surga. Amin, amin. Kalau masuk, tapi kita harus berupaya. Kelah di sana enggak perlu pun tanya-tanya. Eh, mana istananya Pak Parit mana? Enggak perlu. Kalau masuk sih Tak perlu Semua orang masing-masing tahu Bahkan Istri kita sebenarnya di surga nanti Bukan di dunia ini Itulah Kalau masuk surga Benda dari-benda surga Dan di dunia ini anda kata mereka faliha InsyaAllah mereka lah jadi istri-istri kita di surga kelak. Amin Bersama benda dari surga Ya, nggak akan pernah kita salah. Kita nggak tahu mana sih kita di surga, tapi tidak akan pernah kita salah. Inilah menghidayah ke jannah, sehingga Allah menyebutkan dalam Al Quran, ala surga mengatakan, alhamdulillah la di hada hada. Puja bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk kepada surga ini. Nggakkan salah alamat, atau sebaliknya, hidayah ke ilah neraka yang wajib masuk neraka tidak perlu dia bertanya mana jalan ke neraka tahu dia mana jalan ke neraka subhanallah ya setiap orang akan Allah bimbing ke mana dia ciptakan di hari kiamat ahli neraka akan tahu tempatnya ke neraka ahli surga akan tahu tempatnya ke surga inilah empat jenis hidayah yang Allah berikan kepada manusia dan kata-kata ihdina siratal mustaqim tunjuki kami Allah hidayah ke jalan lurus maksudnya adalah hidayah terbayang ad-dhalalah yang kedua adalah hidayah taufik yang ketiga kelak di surga agar tidak tersesat agar Allah berikan kepada kita petunjuk untuk meniti sirat qirathal mustaqim di antara maknanya ya adalah sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam Setiap orang akan melewatinya. Setiap orang kata Allah wa in la wariduha. Setiap kalian pasti melewati neraka jahannam di atas titian ini. Semua, enggak ada beda. Semua sampai para nabi pun melewati jembatan ini. Setiap nabi ketika mau melewati jembatan ini berdoa. Rabbi salim salim Ya Allah selamatkan selamatkan. Begitu tipisnya jembatan ini Dan orang yang menitinya Bermacam-macam Ada yang bagikan kilat menyambar Begitu cepatnya Sesuai dengan tingkatan amalnya di dunia Ya Ada yang subhanallah Bagikan kuda yang begitu cepatnya berlari, ada yang lagi kan unta berlari, ada bagikan orang yang berlari, ada yang orang bagikan orang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat, ada yang merangkak-rangkak. Semuanya dengan amalan kita di dunia. Ya, dan jembatan atsir ini memiliki duri-duri. Namanya kalalib, bagikan kail-kail yang mengkait, yang merobek-robek. Subhanallah yang memiliki dosa-dosa ketika itu akan tersayat-sayat. Kata Nabi, "Maqdusun najin." Ada yang tersayat-sayat tapi selamat sampai ke ujung dan ada yang nyangkut jatuh ke bawah ke neraka Jahannam. Subhanallah. Secepat sedahsyat apa kita dalam berupaya mengamalkan agama Allah di dunia ini, secepat itu kita berjalan. Selambat apa kita mengamalkan agama Selamet itu kita berjalan. Subhanallah. Inilah maknanya as-solatul mustaqim. Adapun orang-orang kafir semua akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang mu'min sesuai dengan tingkat amalannya. Ada yang tersobek sobek, terkoya koya. Bahkan ada yang ditarik. Subhanallah. Berkata Allah Jalla wa'ala wa in minkum illa waridha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itulah ketetapan Tuhanmu Yang tidak bisa diganggu gugat. Thumma najil ladzina taqaw Kami akan selamatkan orang-orang bertakwa. Wa nadzuruz zalimin fiha dhiyah, kami tenggelamkan orang-orang zalim ke dalam neraka jahannam tersebut. Dari atas sampai ke neraka jahanam, 6. 70 tahun baru sampai ke bawah. 70 tahun. Subhanallah. Ikhwati ya r.a. Siapa yang Allah selamatkan? Munajil ladina taqaw. Yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Merekalah orang-orang yang mendapat hidayah yang berupaya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah berkata sahabat Nabi ketika mendefinisikan takwa, namanya Tarq ibnu Habib taqwa taqwa adalah iya engkau mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai dengan cahaya daripada Allah wajarju sahab Allah kan kenakamaharatan jajaran daripada Allah Mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cahaya Maksudnya dengan ilmu Yang benar Karena cahaya Allah adalah ilmu Yang dititipkan kepada Rasulullah SAW Engkau mengerjakan segala macam perintah-perintah Allah Dengan cahaya daripada Allah Dan engkau dalam mengerjakan yang mengharapkan ganjaran Allah Tarju sahab Allah Sebagian orang mengerjakan ketahatan tidak mengharapkan danjar Allah. Mengharapkan pujian makhluk. Mengharapkan pujian manusia. Ini bukan takwa. Takwa Tarju tawab Allah. Kau harapkan hanya balasan Allah. Kalau dia bangun masjid, dia enggak sibuk-sibuk menempel namanya di sana. Tak perlu. Kalau dia berinfak, tidak perlu sibuk-sibuk arus di dunia orang tahu. Dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa taala dan Engkau meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan larang Allah ala min Allah Engkau meninggalkan semua larangan Allah dengan ilmu dan cahaya daripada Allah. Karena Engkau takut dengan azab Allah subhanahu wa taala. Kena ada seseorang meninggalkan larangan bukan takut kepada Allah, takut kepada hantu, takut kepada jin, takut kepada syufan, sebagian tempat yang dianggap angker. Dibuat bacaan-bacaan, dilarang berkata-kata kotor, dilarang berbuat mesum. Akhirnya orang di tempat tersebut takut. Tapi bukan kepada Allah. Takut kepada siapa? Jin penghuni laut. Hantu penghuni, penghuni pantai. Ini bukan taqwa. Ikhwati Al-Kiram, rahimahumullah. Ihdina al-siratul mustaqim. Apa makna al-siratul mustaqim? Nadi menulis. Ibukatir rahimahullah menyebutkan ada empat makna syaratul mustaqim. Pertama makna adalah al-haq, tunjukkan perjalanan lurus. Maka maksudnya perjalanan adalah jalan kebenaran. Al-haq definisi yang kedua maknanya adalah syaratul mustaqim, tunjukkan perjalanan lurus adalah ya yang kedua al-Islam. Maka orang yang berada dalam Islam dia telah berada pada jalan yang lurus. Makna yang kedua, berarti anda kata orang bukan berjalan ke Islam, dia berjalan ke jalan yang tersesat. Bahuwala. Yang ketiga makna asyaratul musa kemudianlah Al Quran. Jalannya Quran dan Quran ini tidak akan pernah dapat kita pahami tanpa Sunnah maka wajib disampaikan Quran Sunnah tidak akan mungkin kita dapat mengamalkan Quran tanpa Sunnah Nabi. Saya berikan contoh Allah mengatakan wa akimu wa atu zakata. tegakkan solat tunaikan zakat solat apa? ini? kita nggak tahu. Di Quran tidak ada masyarakat zuhur. Tidak ada masyarakat asar. Tidak ada masyarakat maghrib. Tidak ada isyah. Tidak ada isyah empat rakaat. ada Takbiratul ikhram. Tidak ada. Di mana kita dapatkan? Sunnah. Maka jalan Quran. Quran yang diterangkan dengan sunnah. Nabi bersabda. Alaini utitul Quran wa mitlahu ma'amu. Tetapilah. Aku diberikan Allah Quran. Dan yang sepertinya bersamanya. Itulah nama yang sunnah. Allah katakan wahyu Zakat. Bayar Zakat. Apa yang harus kita bayar? Baju kita minta zakati, Pepsi kita zakati, mobil kita zakati. Kita tak tahu. Sampai datang keterangan dari najis. Tengoklah Nabi Sallam. Ini yang di zakati. Bukan semua harta di zakati. Begitu betulnya Quran kepada sunnah. Maka makna as mustaqim adalah orang yang berjalan sesuai dengan jalannya Quranul Karim yang jelas oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berjalan bukan di atas petunjuk Quran dan bukan di atas petunjuk sunnah ini orang tersesat tersesatan yang jauh subhanallah kemudian yang keempat mana as-siratul mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar Ihdina siratal mustaqim Tunjukkan kami lurus Maksudnya Tunjukkan di mana jalan Abu Bakar sedih Dan mana jalan Umar bin Khattab Keduanya Rasulullah Saya sebutkan Orang yang selamat cara beragamannya Sehingga beliau bersabda Iqtadu billadayni min bahadi Abu Bakrin wa Umar Ikutilah Ambilah petunjuk Kedua orang setelah aku meninggal Abu Bakar dan Umar kalau kita mengikuti keduanya kita tidak tersesat. Yang mencela keduanya mereka tersesat tersesat Jauh sekali. Ada orang-orang mengaku Islam, mengaku sebagai umat Muhammad. Agama mereka dibangun atas kebencian kepada dua orang ini. Bahkan kesaksian mereka ketika masuk Islam ala mereka harus diucapkan laknat kepada kedua manusia yang Allah muliakan ini. Dan lahan kepada kedua putrinya. Ini agama sesat, menyesatkan, bukan di atas petunjuk. Subhanallah. Dan mana abakar Umar menunjukkan kepada kita jalan Quran, jalan Sunnah tidak akan pernah dapat selamat dipahami kecuali oleh pemahaman para sahabat-sahabat Nabi. Yang terdepannya adalah abakar Umar. Antum kerompok-kerompok yang menyimpan tersesat dalam Islam mereka punya dalil Qur'an mereka punya dalil sunnah tapi pemahaman mereka dalam memahami Qur'an dan sunnah, bukan sebagai yang dipahami oleh si dan umat khattab bukan dipahami oleh para sahabat, sahabat Rasulullah barang siapa yang berusaha memahami al Qur'an dan sunnah tapi tidak di bawah bimbingan pemahaman para sahabat, dia wajib tersesat sebagaimana tersesatnya kaum khawarij yang membunuh Ali sister kiram rahimatullah inilah makna as-siratal mustaqim kita pada kan sampai sini nanti selepas isya kita akan lanjutkan dengan izin Allah SWT aku qul qul hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li kulli nabiyhi wa warahmatullahi wabarakatuh teruslah ya belajar teruslah mencari tambahan tambahan hidayah kerana hidayah itu bertingkat-tingkat Kita sekarang ini Sebagian kita hanya baru dapat hidayah Islam Ada orang-orang Allah bimbing Di atas hidayah Islam Ada namanya hidayah sunnah Dan hidayah sunnah ini pun bertingkat-tingkat Ya, maka ilmu akan menambahkan Kepada kita hidayah di atas hidayah Sekarang orang bertanya Kenapa kita menguntung Tunjukkan di atas jalan lurus Bukankah kita telah Berada di atas jalan itu Japannya ya Tapi kita tidak tahu sampai kapan jalan ini tertempuh Kadang-kadang subuhat, Gara-gara menikah Gara-gara wanita Kadang-kadang orang ganti agamanya Kawan saya tersebut tersesat gara-gara wanita Ya Murtad, pindah agama gara-gara wanita Kita tidak tahu Maka kita meminta kepada Allah Agar senantiasa di atas jalan hidayah ini Itu yang pertama yang kedua agar menambahkan hidayah di atas hidayah. karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Dan jalannya adalah ilmu. Dan ilmu yang saya masukkan adalah al-ilmu sahih. Dan ilmu yang sahih adalah ilmu yang bersumah daripada kitab Allah. Dan dari sunnah Rasulullah. Yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dan antum ada kata, mau tahu orang baik, lihatlah. Sikap terhadap ilmu. Andai kata dia mencari majelis ilmu itu orang kebaikan kepadanya banyak. Bersabda Nabi SAW alaihi bi khairan fi fiqhihi fi din, barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan buat dia berusaha memahami agama, mempelajari agama. Jalan memahami agama adalah pelajari agama. Innamal ilmu bitalallam ilmu itu dengan belajar. Tidak ada ilmu ladunni, Tidak ada." Ya, tidur bangun langsung dia jadi wali, enggak ada. Harus dengan belajar kata Nabi, innamal ilmu bi ta'allum. Ilmu harus dengan belajar. Ya. Enggak bisa antum tengok, nih hadis ini sahih enggak? Sebentar saya tidur dulu. Bangun tidur, hadis ini tidak sahih. Enggak bisa. Belajar. Jalan pertama, jalan kedua, banyak-banyak berdoa. Agar Allah jaga kita di atas kebenaran ini dan banyak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Anas beritakan dalam hadis yang sahih banyak sekali aku melihatkan Nabi berdoa ya mukallib al qulub sabir qalbi ala taatika sabir qalbi ala dinika wahai Zat yang membolak balikan hati manusia tetapkan hati kami di atas azamamu Nabi aja Selalu berdoa, padahal dia Rasulullah Alamin, apalagi kita, kuat Ya banyak berdoa. Maka orang yang enggak pernah solat, bagaimana dia berdoa? Dia enggak dekat kepada Allah, hubungannya putus dengan Allah Subhanahuwataala. Ya, jadi yang pertama ilmu, yang kedua adalah doa, yang ketiga carilah kawan-kawan yang saleh. Dan kita akan bahas kelak, mungkin di hari terakhir. Ya, bagaimana kawan ini mempengaruhi yang lain? Kenapa tersesat umat-umat karena kawan? Karena lingkungan, karena masyarakat? Ya. Ini adalah merupakan sarana untuk dapat menjaga hidayah. Bertemanlah dengan teman-teman yang saleh. Ya. Nabi kita alaihi salatu salam memerintahkan kita untuk berteman dengan orang-orang saleh. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan diketahui dengan temannya, dengan agama temannya. Kalau kata temannya itu orang baik, baik insyaallah dia baik. Mustahil ustaz kawannya itu maling, mustahil. Ustaz kawannya bandar judi, Ustaz kawannya perampok, tukang begal, mustahil. Ya? Kata Nabi, falian zur ahdukum menukhailil. Benda lah setiap orang melihat siapa jadi temannya. Berkata pepatah Arab, asshahibus sahib. Teman itu menarik, ya. Maka berusaha mencari kawan-kawan yang sahleh. Sebaik-baik teman adalah teman yang salih Yang banyakkan terkadang kita salah, terkadang kita keliru, terkadang kita sesat. Ini teman sebaik-baik teman. Ya teman itu bukan yang membuatmu tertawa, terbahawa, bukan itu teman. Berkata petara, pesodik, bukanlah berkaka, laman aku hagakah? Sahabatmu yang mampu membuat engkau sadar, walaupun engkau harus menerima nasihat dengan tangisan, bukan teman yang pandai membuatmu tertawa. Teman tertawa, ya teman happy happy. Semua orang gampang jadi teman, tapi yang meluruskan antum salah itu fail. Nasihat yang terbetul keliru itu sulit didapat lagi, ya maka hendaklah berteman dengan orang-orang saleh. Ya, inilah dia ikhwati rahimakumullah, sarana-sarana untuk menjaga hidayah Allah tabaraka taala. Sekarang saya buka pertanyaan. Ya, kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang Allah muliakan, sudah ada sana mikrofonnya? Sudah. Siapa yang dapat menjelaskan kepada saya? Ya empat bentuk hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Yang benar nanti dapat hadiah umrah itu. Pak sendiri. Tفضل. Silakan. Tapi tidak boleh Lihat buku Tidak boleh dikatakan Silakan. Ini melatih hafalan ini Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Di daya Yang kedua Di daya Taufik Di daya Atau kebun Yang ketiga Di Taufik Yang terutama Di 90 Yang pertama bukan hidayah amal Tapi hidayah itu Hidayah itu na'amah Hidayah umum Tapi walaupun 90 saya beri syafaat 10 Jadilah 100 Berhak menerima hadiah Dengan syafaat yang 10 tadi Dan Saya berhak memberikan syafaat Pertanyaan kedua Ya Berapa pertanyaan ini penentian Empat pertanyaan. Oke. Okay. Pertanyaan kedua, sebutkan sebutkan kepada saya siapa nama sahabat tadi yang punya tuhan patung kemudian dibuang tiap hari oleh anaknya. Siapa nama sahabat tadi? Ah. Omar bin Fattah sikit lagi aja. Dikit lagi aja. Yang lain. Siapa? Namanya Amar bin Jamuh Al-Jumahi. Amar Al-Jumahi. Amar bin Jamuh Al-Jumahi. Baik, pertanyaan dibatalkan. Pertanyaan yang ketiga, tolong sebutkan kepada saya bagaimana supaya anda bisa menjaga hidayah ini. Ah, tadi pelajaran terakhir. Siapa yang bisa? Bagaimana supaya hidayah tetap bersama kita selama-lamanya? Apa yang harus, harus tempuh? Silakan. Ya. Ya. Ulangi yang keras Satu Satu berusaha untuk belajar Mahathir Majlis Yang kedua Ini yang pertama benar. Tak apa, beri dia hadiah. Yang lain, yang lain. Yang lain, ganti yang lain. Ini masih yang tadi. Yang masih yang tadi atau yang lain? Oh, berarti lain. Jamin. Ya, beliau juga berhak dapat hadiah. Yang pertama dapat nilai 50 Saya beri syafat 50 jadi 100 Dan saya punya hak untuk beri syafat Yang kedua dapat nilainya 100 Tapi sebenarnya 50 dari saya Karena disebutkan oleh Sebelumnya oleh ya, Penjawab pertama Oke okay. Pertanyaan terakhir Ada sahabat nabi yang bukan dari Quraisy, Dari Romawi Yadiyah Rasulullah ingin supaya dapat petunjuk orang-orang terdekatnya. Tapi orang Darmawah ini yang dapat petunjuk. Siapa namanya? Siapa? Umar Bakri. Salman. Siapa? Darmawahnya dia. Siapa namanya? Kalau enggak, saya serahkan kepada Iqwan Nanti hadiahnya dipindahkan kepada Iqwan. Ah, ha? siapa? Oh, sudah diserahkan mikrofon. Dah kalah. Ya, Iqwan. Siapa? Ah, ha? ar Rumi Jamil. Hadiahnya diberikan kepada Iqwan tersebut. Siapa nama tamtum saya? Siapa nama tamtum? Ma'aruf. Ma'aruf. Oh, Shafshen Ma'aruf. Orang dikenal, kenal. Ya, Jamil. Sekarang udah selesai ya pertanyaan Sekarang saya menjawab pertanyaan yang saya mampu jawab Ustaz kan jarak ke neraka 70 tahun Lalu perjalanan syarat mustaqim berapa lama Wallahu'ala Belum tahu pula asyik berapa lama Ada syarat itu Tapi yang jelas Rasulullah menurutkan Ada orang bagaikan kilat Ada orang bagaikan, ya, Ada yang bagaikan kuda Ada yang bagaikan macam-macam Sesuai dengan amalan di dunia Berapa lamanya? Mari sama-sama kita lihat nanti Wallahutabah Ustaz Al-A'la Dah? Cuma satu aja. Pulang kita Ya ada ya Alhamdulillah Kita padakan sampai sini untuk simpan soal-soalnya Untuk kajian berikutnya سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و